İmam Əli Aleyh əleyhissalam ilə xanım Fatimə Zəhra salamullahı aleyha'nın evliliyindən 5 övlad dünyaya göz açdı. Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmü Cəlsəm və Məhsən. Xanım Zeynəb salamullahı aleyha bu ailənin üçüncü övladıdır. Zeynəb sözünün 2 mənası var. 1 ətirli və mənzərəli ağac. 2. atasının ziynəti. Müxtəlif rəvayətlərə əsasən xanım Zeynəb salamullahı alayha'nın adı Allah tərəfindən Peyğəmbər əkram sallallahu alayhi və alayhi və sallamın vasitəsi ilə qoyulmuşdur. Tarixdə göstərilir ki, xanım Zeynəb salamullahı alayha dünyaya göz atdığı zaman Peyğəmbər Əkrəm sələbatullah səfərdə olduğundan xanım Fatımə Zəhra səlamullahi aleyhə İmam Əli aleyhisselamdan istəyir ki, uşağa ad qoysun. İmam Əli aleyhisselam buyurur, mən atan Peyğəmbərdən irəli keçmərəm. Gözləyək, Peyğəmbər səfərdən gəlsin və məsləhət bildiyi adı uşağa qoysun. Peyğəmbər səlavatullah 3 gündən sonra səfərdən qayıdır. İmam Əli əleyhissalam bu xəbəri Peyğəmbər səlavatullaha çatdırıb, ondan üşağa ad qoymasını xahiş edir. Peyğəmbər səlavatullah buyurur, Fatimənin övladları mənim övladlarımdır. Lakin onlar barəsində qərar vermək, Ondan sonra Vəhi Mələyid Zəbrail-i Ənin nazil olub deyir, Ey Allahın rəsulu, Allah sənə salam yetirib buyurur, bu qızın adını Zeynəb qoy, çünki mən bu adı lövh-ü məhfuzda yazmışam. Bunu eşidən Peyğəmbər səlavatullah Zeynəb-i ağuşna alıb öpür və buyurur, ümmətimə tövsiyə edirəm ki, bu qızın hörmətini qoruyub saxlasınlar, həqiqətən o xədizi-i kubraya bənzəyir. Yəni, xanım xədizə-i kubra səlamullahi aleyhanın İslamda fədaçarlıqları kimi, xanım zeynəb-i kubra səlamullahi aleyhanın da İslam yolunda fədakarlıqları, dözümlülüyü, şücaət və mübarizəsi bu dinin əbədliyi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xanım Zeynəb-i Kubra s.ə.v. 5-ci yaxud 6-cı Hizriq əməri ilinin zəmadi-ül əvvəl ayının 5-də Mədinədə dünyaya göz açır və 5 yaşında eykən babası Peyğəmbər-i Əkrəm s.ə.v. əbədiyyətə qovuşur. Anası xanım Fatımə-i Zəhra s.ə.v. da bu dünyada Peyğəmbər-i Əkrəm s.ə.v. vəfatından sonra 75 Və yaxud 95 gündən çox yaşamır. Anasından sonra onun tərbiyəsini İmam əleyhissalam və qardaşları Həsənlə Hüseyin əleyhiməssalam öz öhdələrinə götürürlər. Xanım Zeynəb əleyhanın qardaşı Hüseyin əleyhissalama məhəbbəti hədsiz olduğundan, ailə həyatı qurmaq istədiyi zaman elçiliyinə gələn əmzi oğlu Abdullahi ibn-i Cəfərlə şəx kəsir ki, hər zaman imamsin səfərə getmək istəsə, qardaşımla birlikdə səfərə çıxmağıma mani olmasın. Bu evlilikdən dörd oğul və bir qız dünyaya gəlir. Əli, Oğun, Abbas, Muhamməd və Ümmü Gülsün. Oğun ilə Muhamməd Kərbəla faciəsində şəhadətə yedirlər. Hanım Xanım Zeynəb s.ə. 35 yaşında atası İmam Əli ə.s. 45 yaşında isə böyük qardaşı İmam Həsən ə.s. şəhadət edirlər. İmam Həsən ə.s. şəhadətindən sonra 10 il qardaşı İmam Həsən ə.s. kənarında həyatın ağır adılı hadisələrinin şahidi olur, həyatında ağır müsibətlərlə üzləşir. Amma onun Kərbəla faciəsində öz gözü ilə şahid olduğu müsəybətləri qələmlə təcəssüm etmək mümkünsüzdür. O, 6 qardaş İmam Hüseyin ə.s, Əbülfəzil Əbbas ə.s, Cəfər, Osman, Abdullah, Ümmülbəninin oğulları və Oğun Əsmanın oğlu dağı gördü. Gözünün iki nuru, Oğun və Muhamməd adlı iki yenə etmə oğlu, Kərbəlada şəhid oldu. Bunlardan əlavə, Əli Əkbər, Qasim və Abdullah kimi qardaşı oğullarının da dağına dözdü. Xanım Zeynəb s.a. qardaşlarının başlarının bədənlərindən ayrılmasını, xeymələrin yanmasını, veytim uşaqlara zülm olunmasını, əsarət günlərinin ağrı adısını da gördü. Cərbəla fəvədisindən sonra xanım Zeynəb salamullahı aləyhə əhləbədin əsirləri ilə birlikdə Kufəyə, oradan da Şam şəhərinə aparıldı. Bütün bu müsibətlərə görə xanım Zeynəb salamullahı aləyhə müsibətlər anası adlandırılmışdır. Nəhayət xanım Zeynəb salamullahı aləyhə Cərbəla fəvədisindən Bir il neçə ay sonra, 62-ci Hidri qəməri ilinin Rəcəb ayının 14-ü və yaxud 15-i Bazar günü Şamda, yəni Suriyada təqribən 57 yaşında ilkən əbəliyyətə qovuşdu.